Невдовзі згорів від денатурату. Ось же ж він пив, пив, денно й нощно. А тоді з рота дим пішов, і полум'я вихопилося, наче в його. Пекло і чорти, яких він малював, його живцем підсмажують. Зіпнув і душу віддав. А кому віддав? Просіє, тільки Бог і знає. У хишці його довго ніхто не жив. Слава погана про ту хишку між людей йшла. Аж усе вже дачник не побоявся, купив у родичів, бульдозером з гріпу яр, а весь хатній мотлох вивіз на звалище. Ось хто автор викарбуваної на залізі тварі, а сама композиція плід моєї уяви. Це правда. На верхній штир надгробка я нанизав карбівку, на два нижні циферблат годинника. Яскравою червоною фарбою, що її трохи залишилося у викинутій на смітник бляшанці, я написав під циферблатом на надгробкові «Плюс безкінечність». Що означав цей математичний вислів, і сам уже гаразд не знав. Так спливло у пам'яті. На той час я облюбував гору над Дніпром, яку рогощани називали «Козулиною». На схилах її, сивих від полину, частенько навіть дня розгулювали козулі. Шпиль гори зависав над самим Дніпровським берегом, схожий на приплюснуту голомозину, на яку вела стежка по високому між двох проваль в вузькому гребеню. Навколо самі яри, вода і небо. Тут мені і добре думалося про велике. На шпиль козулиної гори я й відварганив скульптурний витвір, свою композицію одного місячного вечора. Поки довбав туристичною лопаткою суху і тверду, як камінь землю, місяць висів зовсім поруч і пощекувато сміявся з мене. Нарешті ніжки надгробка опустилися у видовбані мною заглибини. Одійшовши убік, аби помилуватися плодам трудів своїх, жахнувся. У мерехтливому місячному сяєві очища страховисько, викарбованого на металі, погрозливо, утаємничено блимали. Спащек його звисав червонястий язик, зігнутий мною, і вифербований штир. А стрілки на циферблаті ворушилися, як живі. Співчуваю екзальтованим жінкам, яким, коли вони залишаються місячними ночами, віч із моєю композицією, Вживаються усілякі страховидла. Я й сам відтоді обминав козулину гору і близько до неї не підходив. Окрім того єдиного випадку, на світанні з-підмови балерини. Розділ одинадцятий Казав і кажу, є спокуса. І не рогатий цей за спиною у нас. То наша тінь. Ми самі розірвані навпіл між білим Богом і чорним Богом. Я спокуса, стоячи на краю прірви, зазирати у чорну безодню А що? І стрибну я такий, будучи упевненим, що не стрибнеш Але певність та ілюзійна, бо зазираючи до чорної безодні, ти уже, подумки, стрибнув Угоди з дияволом на пергаменті, підписані кров'ю, то вигадки книжників Дефіцит пергаменту, як і паперу Усе відбувається набагато простіше, без жодної канцелярщини. Одна наша поступлива думка, і вже ми служимо. Самі собі ще не признаючися, втім, болото засмоктує повільно. Коли відчуваєш, що нема як дихати, буде вже пізно. Ми, люди, мешкаємо на середульшому поверсі. Над нами небо, під нами. Що під нами? Плюс безкінечність, як написав я на своїй композиції Таємнича, страхаюча безкінечність І спокуслива Або угору до світлого неба Або униз у чорну безодню гріха Інших шляхів для нас, людей, немає Звісно, моральний максималізм Але все інше – самоомана Це кажу навіть не я, Робінзон прозваний великим це криком кричить у мені моя розтерзана, розіп'ята між небом і землею душа. Мій острів – макет Всесвіту. Небо над островом, його надія, віра і любов. Під небесним блакитним наметом – земля. Пагорби, яри, провалля, глинища. Я міг годинами стояти непорушно, зіпершись на палицю, на дні провалля і читати стрімку кручу, ніби книгу – Хвиляста лусточка чорнозему на могутньому тілі розчахненої гори Така мізерно тонка, а нижче, як літовище на зрізі дерева З широкими пластами, з різноколірними прокладками піску І болотяного чорного мулу лежала глина, побіл, червінка, глей І плюс безкінечність, там під ногами, у нутрощах землі незвіданих Мене цікавила не геологія планети Мене цікавила геологія душі людської Нижній поверх А під ним підвали мають магічну притягальну силу Для багатьох звабливішу, аніж небо Благість Бога сіється в душу, як місячне осяєво Безвартно, безпосажно і безгласно Жива вода для душі живої, але спраглої Чорна безодня обіцяє хай і шулерський, але фокус, видимий, матеріальний. На те й купаємося у суєтності своїй. Тепер я розповім те, чого не розповідав ще нікому, навіть балерині. Розповім про те, що сам собі забороняв згадувати, ступаючи по тонкій грані між реальністю і нереальністю. А одного дня, стоячи на дні провалля, Небо було так далеко, синя вікнинка між стрімких круч, непроглядні таємничі глибини зимно дихали в душу. Дозволив згадати. Зазирну до чорної безодні. Чому інші можуть, підторговуючи на ярмарку життя, правувати балом земним, а мені судилися на схилі літ нора моя, моя самотність? Ніби не я сам обрав свою долю, Зазирнув до прірви і Відсахнувся Але, боюся, було вже пізно Ось, що я згадав Згадав із жагою І з неосвідомленим гаразд бажанням Здобутися хоч на крихту тої сили Хто б не був її посланцем і володарем Я ж бо не мав наміру З допомогою тої сили Шкодити людям Лише бути їм у поміч Так себе утішав Минулої осені коли ми смакували з Іваном Івановичем самогоном на Дніпровських схилах, похоронивши пам'ятник вождю, він раптом дістав із внутрішньої кишені піджака пляшечку з-під одеколону. Таку собі звичайну, пласку, і зеленкуватого скла пляшечку. Колись ними були заставлені полисісівських крамниць. Я протестуючи похитав головою. «Ні, шановний добродію, на це питво я вже не спокушуся». Та й вам не раджу. Батько мій, коли не вдавалося випрохати у матері земляничної самогонки закопаної в землю на грядці, виливав водоколон у мідного кухля, черпав кухлем води з відра і перехиляв у себе білу, як молоко, рідину. Іван Іванович на мої слова втаємничено всміхнувся. Я випив з цієї пляшечки ще літ тридцять тому коли за самогонку по сім літ до продавали. Тепер у ній одеколон, Тепер у ній таке є, що жодна ваша наука не добере, що в ній таке є. Не дійшла до такого наука, і, думаю, ніколи не дійде. Бо куцево на розумом своїм. Бо ви, люди вчені, наче коні у голоблях. Котите вози лише у той бік, куди завішки вас сіпають». У цій мензурці такий атом Що жодні атоми вашої водороди не зрівняються Але до тебе, чоловіче, душа моя лежить Щось є у нас із тобою об чого І через те покажу тобі фокуса Такого фокуса не покажу тобі у жодному цирку Хоч і за долари, на яких ви там У городах своїх теперечки усі чокнулися Бачиш? Корч у березі, не зводь очей з нього. Геть білий, обшмуглений Дніпровською хвилею, метрію зо три завдовжки, окоренок лежав у мілководді виструмивши з води штурпаки коріння. Між тих штурпаків темніло сидіння з гілля та осоки, прилаштоване певно, рибалками. Іван Іванович щось зашепотів над пляшечкою з-під одеколону. Слів годі було розібрати Потому відкрутив білу пластмасову кришечку І поблажливо, ніби поляскав когось по плечу, мовив Ну лети, пане товаришу, розімнися, бо засидівся Наступної миті корч у березі ворохнувся Збрижив мілководдя, одірвався від води і зависнув у повітрі Водобойним дощем скрапувала зокоренка, дзеркало ріки побіля берега зробилося рябим, наче подзьобане віспою. Ну що там, сили малувато? ущипливо гукнув Іван Іванович. І корч, наче снаряд, випущений з гармати, опісля тих його слів, кинутих у простір, невідомо до кого, з ревиськом і свистом полетів через Дніпро. Виписавши у млистому осінньому небі дугу, він упав на лузі по той бік бетонової дамби. «Ну, молодшина!» – похвалив Іван Іванович. «Є ще сила, є, то я пошуткував. Тепер, пане товаришу, поклади його на місце, де узяв, бо рибалки з корча спінінги закидають. Там яма, щуки водяться». І знову корч слухняно знявся з повітря, з таким же ревиськом та свистом, тепер нарастаючи, мні були так, що осьось -ось вигулькне за пагорбів, перелетів через ріку і хлюпнувся у мілководдя біля нашого берега, точнісінько на те ж місце, де й лежав раніше. Якби не бризки води, що блиснули в сонці, та не збрижене дзеркало затоки,